Hire parte hon. Beraz, mankizun berria, izen berria, ze ideia nagusi, ze ardatzekin abiatuzira. Gerran ardatza be, berdinska gelitzonk, hotx egunerok aitea gomit bat, kronika bat, e, baite diokoak da, E, artian berriak daki izien bezala, e, eta horien artian joxiko diau be musika zumait, kantuzun baitekin. Ipar euskalegi guzitik kronikalariak ere ukanen dituzu? Boiakinezazik gomitetan, haste asken eta ustegunetan aldi guziz e, aktualitatearen araberako gomita bat zein dela. Zor bai be, bortxan e, ipar euskalegi osotek izain dira. Bestalde aste arteetan ere aldi guziz ekonomia ipatuko diuk, Eta urretikaintzina aldiguziz, jargo edo Jean-Jacques Echeverriukain bariat gomita nagusik gisa. Jaikilan, eh, aktualitaterena bera, eh, vala, eh, ekonomia lari edo enpresaburu edo nik dakitara noz, eh, jontatuko diuk eh, telefonoz. Berztalde, nik uste badan etxe untako eh, zagun, eh, zagar bat ere jontatuko zaudzuna, aktetan? Hala, arrazo indok, e, hoi sanankat diau, e, be, eme, emankizun hau berea iten zina dila urtezun baita, eta hau dinentzauko ostial guziz bertxo solas, eta, eta ba, on, ba, trebe bita ere zuzenean, eta goxoa bitan, ikuste behazalean itzeko presiatzen ziren, e, be, ba, haikin momentu goxoa pastuko jau e, ostial guziz. Sasoina asia itzineko promozio, promozio soinoa, biziki dinamikoa, erdi erroa, hau gesto dokuzu. Horakoz erbait e, pensatzen alda eguerdi guziz? behar ja tohtan be, bainatela horik e, lagundu niela, eta jakinazia huokoanen dugula be, teknikalari gisa. Eta, eta naskin dakikun bezala, iztatekin kelar iso ilsan teorian, be, ez du gisilik egoen, beaz, bai, pentsatzen jaut, e, erokeri zeitu ka in duela, baina e, mugatu edo kasuin behar dela, en jat jatik pixkat e, atxekitia. Simuluteralturtziko zeitu gu, beraz, lehemiziko uh, Baskari oren prestatzen, ta, be, on, eta, be, eta honegin, errenen dauzugu, piper tagatz, xarri goiti multimita bate po Jaz ha福, eta behar hatia bomb Beni mait